28. Áruláshoz vajon mi a dresskód? A szekrényem előtt álltam, és millió verzióját futtattam le a fejemben az Évával való beszélgetésnek. Sajnos mindegyik ugyanoda futott ki, vagy a barátságunknak vége. Ehhez tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen ruhát veszek fel. Megtapogattam a homlokomat... Úgy éreztem, hogy hamarosan rám tör a stresszes fejfájás, és már nem tudok ellene mit tenni. Mivel az idő sürgetett, arra a végeredményre jutottam, hogy túlságosan sok felé forgácsolom magam, és ha nem engedek valamelyest a körülöttem történő dolgok szorításán, akkor össze fogok omlani. A kávézó dolgai a csúcsra jártak. Zoltán szeretett volna velem találkozni, én pedig mindeközben semmi másra nem tudtam gondolni, csak Évára. Úgy döntöttem, túl kell esnem ezen a beszélgetésen, hogy egyáltalán esélyem legyen bármi másra is koncentrálni. Persze egyáltalán nem biztos, hogy ezzel nem keverem magam még nagyobb kalamajkába. Remegő gyomorral parkoltam le az autót a sétány parkolójában. Viszonylag korán volt még, Úgyhogy találtam helyet. Ezt furcsáltam, de végül is hétköznap volt. A nyaralók meg amúgy is gyalog jöttek ide a környező szállodákból és panziókból. Ittam két korty vizet, és elindultam a levender irányába. Közben imádkoztam, hogy Zsuzsa ne legyen ott. Szerettem volna, ha Évát egyedül csípem el. Reméltem, hogy nem túl elfoglalt, és lesz rám néhány perce utána úgysem akar majd látni. Belestem az ajtón, és láttam, hogy éppen egy könyv beír valamit. Vásárló szerencsére nem volt bent. Nagy levegőt vettem, és benyitottam. Évi azonnal felemelte a fejét, és kedvesen rám mosolygott. Mostanában annyit vagy itt a kávézóban, mégis sokkal kevesebbet látlak, nevetett. Már nagyon hiányoltalak. Hát igen, Kicsit elúztak a dolgok, csak kapkodom a fejemet. Mondtam halkan. Nem csodálom, de örülök, hogy legalább egy kicsit beugrottál. Kérsz egy kávét? Milyen fura, hamarosan te fogod ezt kérdezni tőlem a saját üzletedben. Annyira izgalmas. Jött elő a pult mögül, miután becsukta a könyvet, amely beírt. Odalépett hozzám és megölelt. Rettenetesen éreztem magam. Nem, hogy? Így is fáj egy kicsit a gyomrom. Azt nem csodálom, tök sovány vagy, már elnézést. Azért egyél is néha. Lesütöttem a szemem, és vártam, hogy kicsit távolabb lépjen. Éreztem, hogy a torkom elszorul. Természetesen észrevette. Valami baj van? Erre nem tudtam egyértelmű választ adni. Beszélhetnénk négy szem közt? Be tudnál zárni tíz percre, hogy ne zavarjanak. Egy picit bizalmatlan lett, és feszült. El is lépett tőlem, de nem bántam. Egy kicsit enyhült tőle a szorítás a melkasomban. Most mondjuk halára rémítettél, mondta. De legyen. Az ajtóhoz lépett, és kirakta a rögtön jövök támát. Hátul a parton jó lesz. Persze, mondtam. És el is indultam kifelé. Nem akartam húzni az időt, de szerettem volna, ha tényleg nem zavar meg minket semmi. Miután többé-kevésbé elhelyezkedtünk a babzsákokban, Éva kérdőn nézett rám. Bár éjszaka és hajnalban már milliószor elpróbáltam, mit fogok mondani, nem igazán tudtam, hogy kezdjem. Éva ismét megkérdezte: Nori, van valami baj? Csak szeretnék neked elmondani valamit, amit már régebben kellett volna. Viszont mielőtt belekezdek, szeretném, ha tudnád, hogy az én kérésem volt, hogy én beszéljek veled. Tamás közösen szerette volna elmondani, de kifejezetten kértem, hogy én... Szóval, hogy tőlem hald. Tamás? Hogy jön ide, Tamás? Kapott hirtelen a gyomrához, mint a görcsölt volna. Még borzalmasabban éreztem magam, mint fél perccel korábban, de folytatnom kellett. Ennek nem volt egyszerűbb módja, le kellett tépni a tapaszt sebről. Néhány évvel ezelőtt, amikor eléggé depressziós voltam, és rendszeresen jártam a helyi bárokba szórakozni, Tamás pedig szintén nem volt a topon, szóval egy este összetalálkoztunk, és eléggé berugtunk. Éva arca egy pillanat alatt elborult. Láttam, hogy megértette, mi következik. Lefeküdtünk egymással, mondtam ki végre, de nem lett könnyebb. Csak egyszer történt meg, mert totális tévedés volt, és nem is volt jelentősége, illetve csak akkor lett jelentősége, amikor hazaköltöztél, és ti összejöttetek. Évi nem nézett rám. A Balatont nézte. Én pedig éreztem, hogy kiszárad a szám. Az elején nem tudtam, hogy elmondja meneked, aztán pedig egyre több időt telt el, és nehezebb lett. Aztán. Aztán úgy éreztem, hogy nem tudom tovább magamban tartani, mert elárullak. És el is árultalak. Sajnálom, egyáltalán nem tudtam, hogyan kezeljem ezt az egészet. Még mindig nem mondott semmit, csak bámulta a vizet. Én pedig már untam a saját hangomat hallani, de olyan feszült volt a helyzet, hogy valamelyikünknek egyszerűen muszáj volt megtörnie a csendet. Tamás akart veled beszélni, mert nagyon szerettéged és redtek, hogy elveszít, de én nem hagytam. Azt szeretném, hogy rám haragudj, mert gyáva voltam, és már az elején el kellett volna mondanom, de nem volt erőm hozzá. Aztán meg annyira örültem, hogy újra itt vagy, és minden jól megy, hogy nem tudtam előállni ezzel, nem akartam szétrombolni mindent. Éva lehajtotta a fejét, és Babráni kezdett egy kiálló cérna szállat a fotelen, de még mindig nem szólt. Évekkel ezelőtt történt, és csak egyszer, hidd el, hogy semmi jelentősége nem volt. Akkor miért nem mondtad el korábban? Szólalt meg dühösen. Ha nem volt jelentősége... Akkor miért csak most szólsz? Mert féltem, hogyha elmondom azzal, ártok nektek, és a barátságunknak is! Csuklott el a hangom. Jaj, nem már, hogy most meg elbőgöd magad, ez nálam nem jön be! Mondta keményen. Annyira szigorú volt a hangja, hogy jobbnak láttam hallgatni. Az nem érdekel, hogy évekkel ezelőtt összefeküdtetek. Van ilyen. Én is csináltam hülyeségeket. Pláne, amikor magam alatt voltam, vagy sokat ittam. Az viszont fáj, hogy nem mondtátok el. Olyan árulás szaga van. Pontosan tudtam, miről beszél. Én is éreztem, hogy ez a baj. El kellett volna mondani, tudom, ne haragudj, rosszul döntöttem. Igen, mert most pokolian megalázva érzem magam. Én vagyok a nő, akit kihagytak a buliból, akinek a háta mögött szövetkezett a legjobb barátja meg a szerelme. Joga volt eltúlozni. Megérdemeltem minden egyes túlzást és drámát, nem is akartam magam kihúzni alóla. Nem tudok mást mondani, csak hogy kérlek, bocsáss meg nekem. És hidd el, nem a rossz indulat vezérel, csak a félelem. Ettől még nekem szar, nem igaz? Mondta cínikusan, aztán felállt. Nézd, Nóri, én most ezt nem tudom higgadtan nézni. Az elmúlt hetek nagyon sűrűek voltak. Anyámmal, a boltal, Tamással, veletek, minden sok. Időre van szükségem, hogy mindent feldolgozzak. Most kérlek, menj el! Mélyen megrázta ez az egész, és nem is akartam vele vitatkozni vagy boncolgatni az érzéseit. Nagyon sajnálom, és remélem, hogy nem rontottam el a kapcsolatotokat. Nem akarok veled Tamásról beszélni, mondta hidegen. Valójában velesem. Bár nyilván, ahogy kilép innen, azonnal hívni fogod. A hátam mögött. Ez fáj a legjobban. A táskámat szorongattam, és azon hezitáltam, mondjak-e még valamit, azon kívül, hogy sajnálom. Mondtam volna neki, hogy ne hagyjon egy ilyen szerelmet más hülyesége miatt elúszni, de én voltam a legutolsó, akitől bármilyen tanácsra volt szüksége. Jobbnak láttam befogni a szám és elmenni, mert ezt kérte, mert nem tehettem mást, és nem volt más mondandóm. Az üzlet kilincsét szorongattam, miután kinyitottam a kulcsra zárt ajtót. Ne haragudj rám, mondtam búcsúzóul, majd kiléptem a sétányra. Aztán megtorpantam, mert meggondoltam magam. Egy mondandóm azért még volt. Kinyitottam az ajtót, de már nem léptem be. Csak még annyit engedj meg, kérlek, hogy elmondjam, Tamás végtelenül szeret téged. Mindent azért mond és csinál, hogy neked jó legyen. És ebben a nagy igyekezetben hibázott ő is és én is, de kérlek ne ő ráharagudj, hanem rám. Évi nem mondott semmit. Én pedig épp csak ránéztem, mielőtt elkapta a tekintetét. Pont elég volt ennyi, hogy lássam, a szeme könnyes, az arca pedig szigorú. Soha nem fogom elfelejteni azt a dühös, de szomorú pillantást. Nagyon sajnálom, Mondta még egyszer, aztán becsuktam az ajtót. Rettegtem, hogy elveszítettem egy barátot a gyávaságom miatt. És igen, tudtam, hogy fel kéne hívnom Tamást, aki valószínűleg szívinfartus közeli állapotban bámulja a mobíját. De nem voltam rá képes. Csak év a szavai csengtek a fülemben, hogy a háta mögött eláruljuk. Már csak az érdekelt, hogy valahogy megmaradjon a kapcsolatuk, hogyha tudják, vészeljék át ezt valahogy. De talán tényleg az a helyzet, hogy a szerelem néha nem elég.